Десь на дні. Лаврін із синами збирались до млина. Слава тобі, Господи! Схаминулись більшовики. Дозволили торгівлю. І голод минув. Цей рік удався врожайним. Тож є що змолоть, буде що й продать. Уже як зібралися і лишились сказати в'йо, прибіг стець. П'яничка й ледащо. Бай торбохват. Щось держачи в полотнині. Лаврін шевцював, а стецеві наказав, щоби не приходив більш, доволі робити вборг для ледацюги непросипенного. Та ось прибіг, Либонь десь дістав копійчину. Недовго згаївшись із стецем, Лаврін сів на воза і, як завжди, спершу повагом перехрестився сам, а потім ботогом перехрестив дорогу. Їхали з пелюженим путівцем, слухаючи жайворонка, самі курникаючи щось підніс. Аж раптом на якісь вибоїні хура вицнула, та так, що лаврін охнув і обм'яклим лантухом посунувся і впав у куряву, стогнучи від болю. Сини зіскочили, підняли батька, поклали на мішки і поїхали далі. Однак лаврін усе ойкав і ойкав, урешті ж... Ні, хлопці, діла не буде. Повертай на Демедівку. До Настки. Баба Настка була відома трохи не на півгубернії. І Костоправка, і Зільниця, і Молитвиниця. А ще знали люди, хоч, мабуть, ніхто не бачив, буцім у неї щоп'ятниці, з чола й долонь текла кров. Тож у п'ятницю баба Настка не лікувала і не шептала, тільки сиділа сама перед образами. І так до суботи, коли кров припинялась. А сьогодні, як на те, п'ятниця? Чи ж не доведеться мучитися аж до завтра? Проте поїхали на Демидівку. Ще перед селом на горбку де донедавно височив хрест у стрічках і рушниках, а тепер тільки чортополох, сидів чоловік, закиптюжений на виду і в засмальцьованій робі. Сидів та з прокволу потягував цибуха. Як забачив чужого воза, здалеку зневажливо дивився на проїжджих та все посмоктував цибуха. «Що? Донастки!» Насмішкувато випустив дим, навіть не ждучи запитання. «Туди?» – махнув ліворуч люлькою. «Та тільки ж вона нічого не зна. Дурить вас, темних. Їє би гроші. Ех, ще прийдуть часи. Повертаю волость до лікаря». «Це видко, той, з комнезаму», – здогадався Лаврін. Бо дійшла і до нього чутка, що за намовою такого-то голодранця Хотіли Настку розстріляти разом із черницями з поблизького монастиря. Та селяни, як довідались, переховували. Так було раз і вдруге, а втретє якийсь партієць, якесь там їхнє велике цабе, сам шукав бабу Настку, аби задопомогла. То як видужав, наказав своїм прихвосням не займати її. В'їхали в Демидівку. Хоч тут хлопці вперве, але не блудили. То на цій вулиці, то на тій, люди безмовно показували дорогу, бачачи все не з їхнього села, і старий на возі лежить. Розігнеться, прикладе долоню до лоба і тільки туди, без слів, бо навіщо слова. Приїхали на обійстя. Хлопцям би зайти та спитати, да кніж, зняли батька з мішків і, як мішка, понесли до хати, положили на долівку. Надухмяне сіно. Баба Настка, та ще й не так аж баба, Радше зболена молодиця, Сиділа край столу проти образів. Сини, як поклали батька, То лише й тоді перехрестилися й привітались. Настка не віддала на добридень, Сиділа, наче з білого воску зліплена. І на тій білизні, навіть в півтемряві підсліпуватої хатини, гаразд було видно яскраві краплі крові. Через усе чоло, наче терням подзьобано. І на долоні, мов би, гвістки увігнано. І на боку, як у забинтованого солдата. І на ступнях. Лишенько, жахнулися хлопці, Господи Ісусе Христе. Одначе настка з натугою підвелась і, взявши ціпка, ступила кілька кроків, мов не своїми ногами. Перекладіть на лаву до Сини перенесли батька, поклали на широкий ослін, вийдіть. І заходилась коло розслабленого тіла, час від часу лишаючи на сірому полотні краплини своєї крові. Лаврін то сціпить, зуби й терпить, а то з ненацьких ойкне, аж хлопці заглядають із сини, що там воно таке. Анастака усе склада, суглобчик до суглобчика, і хрящчик до хрящчика, та все так само стиха гомонить до Лавріна. Добре, чоловіче, що не послухав того чортополосі і не повернув геть. А ще добре, коли сідав на воза, дорогу перехрестив і себе, а якби не це не допомогли б тобі мої руки. Але погано те, що в тебе аж на дні, що взяв крадене, ти ж знав, що крадене, того й лиха пригода тобі скоїлась, тож іди і більше не гріши. Лаврін підвівся за слона. Як на світ народився, де й подівся той нестерпний біль, випростався, потягнувся і стрімголов з хати. Вже коли виїжджали з Демидівки і вляглась перша радість, спімнув Лаврін, що ж не віддячив Насті, бо навіть «спасибі» не сказав, а ну ще й назад. Повернули коней, заїхали на те ж подвір'я, скинули з воза мішок збіжжя. Лаврін зайшов до хати подякувати. Настка все так само сиділа край столу, опустивши важкі руки на коліна. Тільки з чола упів оберта, кров не проступала на білій восковій шкірі, а котилась великими краплями. Лаврін заждав хвилю, другу. Тиша була густа й уроча, аж страшна. Та й вирішив порушити її, кахикнувши в кулак. <кхем> Настко. Нараз бо здумав, що личить не так. Сестро Анастасія, спасибі і простибі, та й пішов із хати. Їхали собі далі до містечка, під той же спів Жайворонка. «Чим то коли тато прогрішилися так, як та баба казала?» – думав старший син. «А що то вона та баба тату казала?» – бовкнув менший та прикусив язика. Щойно під'їхали до млина, як мірошник, давній лаврійній приятель, що з ним у царську воювали, Радісно усміхнувся, підбіг до нього, поручкались, обійнялись, та все, щось розказував, все, щось правив, все відводячи та відводячи в бік до жвавої розмови, так що Лаврінові і не відійти від нього. А сини тим часом розвантажували вози і розвантажували, мішок за мішком, мішок за мішком, аж на споді тиба це? то був пакуночок, оте щось. Загорнене в стецеву полотнину, велика дорога хуста із китицями у яскраві червоні квіти.